Ранок зимовий, як бритва гострий. Він, мов, початок нового бою. А ніч моя кожна неначе розстріл кулеметними чергами болю. Втомлений мозок думками прошитий, чую, як ангели гомонять між собою. Мені головне ніч пережити, щоб вранці знову зустрітись С тобою.